а може і ставки Верховного Головнокомандування. Худрявий був у гарному настрої і, напевне, для гумору пригадав наше повернення в лютому з ворожого тилу до Ленінграда і став кепкувати з мене. «Тобі пощастило! Пишайся, що на Емці командуючого фронтом прокатався! Ну, з вітерцем, звичайно!» Худрявий помовчав, а потім промовив. «Чи скоро вже наш маршал?» А чи командування 2-го і 3-го Прибалтійських фронтів розпочнуть атакувати Псков і Остров, лінію Пантера і позиції Маріенбург. Ти знаєш, що назва середньовічного замку на озері Алуксне, Маріенбург. була у німців ще за часів походів на схід псів-рицарів. Про цю фортецю я читав колись роман. А тепер у цих місцях працюємо ми. Мені самому довелося бути... Раю героїв старовинного роману. Зненацька я почув збуджені голоси. Лісова дорога тут вигиналась серед невисоких брісок і молодих ялинок, і перед нами розстелялась добре знайома нам вирубка. Стій, раптом попередив я командира. Але кудрявий не почув мене, ішов далі, хоч уже і збагну, що ми йшли, можливо, Пащек у самої смерті. Німці аж тепер побачив загрозу командир. Ось так. Сходу ми набрали прямо на військових. Біля дороги стояли два легкових автомобілі і вантажівка з критим кузовом, у якій німці перевозять солдатів. І ще тут зюрмились кілька фашистських офіцерів із десяток рядових. Дехто з офіцерів тримав мисливські рушниці. Один із черевцем був одягнений чорний шкіряний реглан На голові генеральський кашкет В руках генерал тримав три стволку, про яку я лише чув, але досі не бачив. Поки що мисливці були заклопотані своїм Пильно вдивлялися вдалину, перемовляли, жартували Звіддалік долітали вигуки Ей-ей, -ля, ля у у-ну-ну -ну! Який солдат був палицею об дошку, як у барабан? нам все стало зрозумілим. Ми потрапили на полювання німецького генерала. За кілька сот метрів звідси Сеп солдатів прочистував ліс і вирубку, виганяючи на генерала і його свиту диких кіз чи оленя. Отож мисливці вже приготували стріляти в дичину. Іди. Ніби нічого не сталося, стих шепнути, командирові. Кудрявий відповів, «Будемо вітати». До мисливців було зовсім близько. Наша група інформувала генерала розвідки штабу фронту і маршала Говорова про лінію «Пантера», передуслокацію ворожих дивізій, про місце знаходження окремих штабів, а самі інформатори виявилися лопухами, потрапивши в самісіньку Пелько фашистського звіра. Як пройти оцю відстань десяток років? А потім, і стільки, що доведеться йти повз генерала, і його офіцерню, і отих солдатів-заганяйлів, диких кіз чи оленів? І все-таки треба не подавати вигляду, що ми злякались. Треба всміхатись. Хай буде, що буде». Напевне, мої думки передалися і Кудрявому, бо він уже почав карбувати крок, як справжній штурмовик лейтенант перед самим Адольфом на параді. «Із мене вимога менша. Я рядовий. Але йти треба браво, інакше обом нам кінець». Кудрявий йшов рівняючись направо на генерала, який стояв з тристволкою за кілька кроків. Стронкий Ясноокий і блондинисто родуватий кудрявий у ці секунди був дуже схожий на справжнього аївця, якби, якби не радянський автомат ППШ, а в мене ППС та ще й російські кирзові чоботи. Та що зараз думати про ті якби? Думати про це значить зараз загинути. Задньою думкою ми всі багаті. Гудря рішуче підкинув правицю до козирка з якимось вивихом, як це він робив на фронті, коли командував ротою,